Bila shaka hujambo msikilizaji. Mimi ni Anderson Bendera. Karibu katika matangazo yetu. Hii ni taarifa ya habari ya saa nusu alasiri jijini Tokyo ambayo ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya Juni 26, mwaka Tunaanza na taarifa ya habari, kwanza habari muhimu kwa hii leo. Mfalme wa Japani na mkewe wahudhuria dhifa ya kitaifa nchini Uingereza. Na waandamanaji wanaopinga ongezeko la kodi wavamia bunge la Kenya vifo vya ripotiwa. Msomaji mwenzangu ni Mbozi Katala. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wanasema kombora la balistiki lilirushwa kutoka eneo la ndani karibu na Pyongyang majira ya na nusu alfajiri lakini urushaji huo ni dhahiri haukufanikiwa. Kombora hilo liliripotiwa kurushwa kuelekea bahari ya Japani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kusini, Yonhap, chanzo kimoja cha habari cha kijeshi kilisema Korea Kaskazini inaonekana kufanya jaribio la kombora la mwendo kasi, lakini jaribio hilo linaaminika kuwa halikufanikiwa baada ya kombora hilo kuruka mia kilomita hamsini. Jeshi hilo dinasema majeshi ya Korea Kusini na Marekani yanafanya uchambuzi wa kina. hii ni mara ya kwanza kwa Korea Kaskazini kurusha kombora la balistiki tangu Mei 30. Urushaji huo unakuja baada ya nchi hiyo kunyakua itachukua hatua za kujibu mapigo kutoka na kuwasili kwa manowari ya Marekani ya kubeba ndege mjini Busan nchini Korea Kusini. Manowari hiyo aina ya USS Theodore Roosevelt Itashiriki katika katika wa mazoezi ya nchi tatu yaitwayo Freedom Edge. Japani, Marekani na Korea Kusini zinashiriki mazoezi hayo. Mfalme wa Japani na ruhito na mkewe Masako wamehudhuria dhifa katika Kasri la Buckingham kama sehemu ya ziara yao ya kitaifa nchini Uingereza. Dhifa hiyo iliandaliwa na Mfalme Charles na Malkia Kamila. Mfalme Naruhito alivaa medali ya Garter ambayo ni ya zamani zaidi na ya uadilifu wa juu zaidi nchini Uingereza. Alipokea kutoka kwa Mfalme Charles wakati wa kukaribishwa chakula cha mchana mapema jana Jumatatu. Takriban watu 11, sabini kutoka Japani na Uingereza walihudhuria adhiifa hiyo. Mfalme Charles alitumia misemo ya Kijapani alipotoa hotuba yake ya kuwakaribisha. Mfalme Charles alisema, "Karibu tena Uingereza. Msingi wa ushirikiano wetu ni urafiki wa karibu." Mfalme Naruhito alijibu hotuba ya Mfalme Charles kwa kusema, anatumai ziara ya Uingereza itawezesha urafiki uliopo kati ya nchi hizo mbili." kurefishwa kwa vijana na watoto ambao wataendeleza zaidi Mfalme na ruhito alisema ni matumaini yangu ya dhati kwamba Japani na Uingereza kama marafiki wa dhati zitaendelea kufanya juhudi bila kuchoka kwa maelewano ya kweli ya pande mbili kupitia mabadilishano ya watu wetu na hivyo kujenga uhusiano wa kudumu kwa msingi wa urafiki ni njema na ushirikiano hii ni mara ya tatu kwa mfame wa Japani na mkewe kufanya ziara ya kitaifa nchini Uingereza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Maoning anasema uchunguzi wa awali wa polisi unaashiria kuwa shambulizi la kisu lililotokea juzi Jumatatu katika kituo cha basi la shule ambalo lilijeruhi mwanamke mmoja wa kijapani na mwanaye lilikuwa ni tukio la kipekee. Akizungumza katika mkutano na wanahabari jana Jumanne, Mao pia alisema tukio hilo ni la kusikitisha. Alisema serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha usalama kwa raia wote wa kigeni. Tukio hilo lilitokea katika mji wa Mashariki wa Sujo katika jimbo la Jiangsu. Mwanamume mmoja mwenye kisu alishambulia basi la shule ya Kijapani lilokuwa limebeba wanafunzi. Alimjeruhi mwanamke na mwanae ambao walikuwa katika kituo cha basi. Mudumu wa basi raia wa China pia alichomwa kisu Aliripotiwa kuwa katika hali mbaya. Polisi katika eneo hilo walifichua tukio hilo jana Jumane mchana na kusema walimkamata mwanaume mwenye umri wa miaka hamsini na miwili Walisema hivi karibuni mtume huyo alihamia sujo kutoka eneo lingine na hana ajira. Lakini polisi hawakutoa taarifa zaidi ikiwa ni pamoja na sababu za kutokea kwa tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Idha ya Kiswahili ya NHK World Japani kutoka hapa Tokyo. Wandamanaji wanaopinga pendekezo la nyongeza ya kodi nchini Kenya wamevamia bunge. Mapambano na polisi yanasemekana kusababisha vifo Wandamanaji walivamia katika majengo ya bunge jijini Nairobi jana Juma wakati wa bunge walipokuwa wakijadili mswada wa nyongeza kubwa ya kodi. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaripoti kwamba baada ya mswada huo kupitishwa wandamanaji walivuka vizuizi vya polisi na kuingia ndani ya jengo la bunge kwa nguvu. Inasemekana moto ulizuka katika sehemu ya jengo hilo. Kuna ripoti kwamba polisi waliwafuatilia risasi za moto wa andamanaji. Shirika la habari la Reuters linasema mwanahabari wake alishuhudia mili isiyopungua mitano karibu na bunge. Maandamano ya kupinga mswada huo unaoungwa mkono na serikali yamefanyika kote nchini Kenya uchumi wa Kenya umeathiriwa na janga la virusi vya corona kupanda kwa bei za vyakula kuliko na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na ukame mkali ndani ya nchi mkuu wa Jeshi la Israeli, luteni jenerari Herzi Halevi, ameashiria kuoperesheni ya ridhini ya jeshi hilo kusini mwa Gaza na karibia kumalizika. Vikosi vya ulinzi vya Israeli jiusi matatu vilitoa uchambuzi wa Halevi kuhusu operesheni ya rafaa. Halevi alisema tuna viwango vya, vya juu sana vya mafanikio kutoka kwenye mapambano ya Rafa. Aliongeza kuwa tunakaribia kwa hakika wakati ambao tunaweza kusema tumeharibu brigadi ya Rafa akizungumzia vikosi vya Hamas katika mji wa Rafa. Hamas hivyo jana Jumane ilisema katika mitandao ya kijamii kuwa ililishambulia jeshi la Israel katika mji wa Rafa kundi hilo. Linasistiza kuwa Israeli na mapendekezo katika majadiliano kusitisha mapigano na kuachiwa kwa mateka. Na mawaziri wa ulinzi wa Marekani na Urusi wamezungumza kwa njia ya simu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi 15. Serikali za Marekani na Urusi zinasema waziri wa wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa Urusi Andrei Belusov walifanya mkutano kwa njia ya simu jana Jumanne. Simu ilipigwa na Austin. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inasema Austin alisisitiza umuhimu wa kudumisha njia za mawasiliano wakati ambapo vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vinaendelea. Wizara ya Ulinzi ya Urusi inasema Mawaziri hao walibadilishana mawazo kuhusu hali ya Ukraine. Inasema pia kwamba Belusov aliangazia ali, ali, ali hatari za kuongeza mzozo kwa sababu ya Marekani kuendelea kuvipatia silaha vikosi vya Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Tokyo, Japani. Kumbuka kuwa taarifa zaidi zinapatikana kwenye tovuti yetu nhk.jp m kwa